mikor sem visszament a házba. Charltonbury Igen, ez zavarta meg. De miért? Chaltonbury igazán jó hírű hely. sem ősei már a 15. század óta birtokolták. Charltonbury úrnőjének lenni igen komoly rang. sem az egyik legjobb partinak számított egész Angliában.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 Most ki kell mennie eléjük fogadni őket. A nyitott kapuban állt, amint Jacqueline és Simon Doyle kikapaszkodtak a rozogakocsiból. Linett! szaladt oda hozzá Jackie. Nézd, ez Simon. Simon, bemutatlak Linetnek a világ legdrágább, legszebb leányának. Linet nagyon magas, nagyon szélesválló fiatal férfit látott, mély kék szemében különös fény,